RABBANA atina AATINA FIDDUNYA HASANA WAFIL AKHIRATI HASANA WAKINA AZABAN NAQ Artinya, Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.